«Розумієте?» – звернувся до мене. «Театр – вавилова клуня. Сцена – пара перекинутих саней, грим, уголь та крейда. І вона собі поклала в голову, що у їх справді театр». «Дарма!» «Завіса – здраних ряден, дзвонять убитий чавун». «Дарма!» «А що найцікавіше, так це музики». Допікає Андрій. Родий Гаврило дерчить у рубель качалкою, а Кривий Микола, як у бубон, вибиває в заслонку. Не втерпіла, як вітер, схопилася з місця ображено, гаряче. Неправда. Ну от неправда. Ви ж самі знаєте, що це на нас вигадали таке, вороги наші. Андрій Маркевич зареготався удоволений. Тетяна засоромилася, далі сама засміялась. Ха-ха! <смір> Ой, жаж мені цей Андрій Маркевич! Ну, може, хто би не знав, так зразу ж все викаже. Хе-хе-хе! <смір> Зглибоко зітхнув Андрій. Знаєте, без жарту промовив він до мене і показав очима на Тетяно. Як зробить у заступнику мій отесоло труд і болізнь. Хрест мене би, як снігом сипне поза спиною. Тетяна вдячно подивилась на Андрія, засоромившись, опустила вії. Е, ви ще не знаєте нашої Тетяни, от хоч би... Далі живіше, моргнувши оком, «Тетяна Гнатівно, а ну ось отієї!» Андрій узявся в боки. «Ой, послала ж мене мати з зеленого жита жати!» Почервоніла. «Отож пак, немає чого робити мені, то це б співати заходилася!» А сама сміється, очі заблищали, помітно охоче заспівала б соромиться. Ось нехай вона освічується з вами. Почуєте? Вона в нас дівчина не горда, товариська, хіба ото тільки що книжок боїться, згодом додав він, і знову насмішкуватий огник заблищав у його в очах. Каже, що од їх з ума сходять. Подивився на неї скоса. Взялася була готуватися на вчительку, через тиждень покинула. Тетяна вонувато зітхнула. Ей, Тетяно, тетяно, що ви тільки собі думаєте, Гнатівно? починає стиха жувати її. Немає кому нагнати вас, то ви зовсім свою науку занедбали, про книжки забули, на полицю позакидали. Нудьга й тоска спливає в тетяне на виду, отказує стиха сердито. «На чорта вони мені!» «Як на чорта? Та ви ж таки колись думаєте держати іспит? Чи, може, вже годі?» «Ой, нікуди я не піду, ніяких іспитів держати не буду!» «Будете витинати в ковалевій клуні!» Андрій тихенько заспівав, незграбно пританцьовуючи і кокетуючи губами. «І хліб пекти, і потеляти йти!» «Ну і буду!» Упертість закам'яніла на її обличчі. А там і до явдохи на досвідки підете. І піду? Зразу, несподівано, снопами бризнув з її очей сміх. Вона хитнула головою. Схопилась, вирівнялась, і взявшись по дівочому за щоку рукою, навмисне грубо передражнюючи горлато якусь із досвідок дівку, залящала як десь на леваді. «Зелене ліщинонько, чом не гориш ти, все куришся!» «Хівря цимбалівна, бо хівря!» – сміявся Андрій. Проте недовго став слухати. Далі кивнув у її бік головою до мене. «Бачите?» – я й без цього вже не зводив з неї очей. Почавши співати жартома, згодом вона схитнула нетерплячу головою, повела плечима, ніби скинула з себе щось зайве, гордо свінула очима і без жодного вже жарту сміливо зайшлася піснею, виявляючи на диво сильний, чарівного тембру голос. Гралася ним, ніби на злість і на заздрість ворогам, Взялася в боки, сміливо позирнула на Андрія, моргнула бровою. Андрій суворо опустив очі.